Bismillahir Rahmanir Rahim sura Takwir Surah hii Surah 81 yenye aya 29 Mwenye Mungu Mtukufu Subhana wa Taala anasema Idha shamsu kuwirat wakati qati juwa litapokunjwa nujumu nkadarat, na wakati nyota zitapotunguka wa idhal jibalu Na wakati majabali yatapoperushwa wa idhal utilat. Na wakati mifugo itapoachiliwa wa idhal hushirat. Na wakati wanyama wafugwao. Wanyama apori utapu wa na mapori fashiratu tamkusanywa wa idhal biharu sujirat wakati bahari zitakaporipuliwa, wa nufusu nufus na wakati nafsi zitakapoingizwa ingizwa katika vilevi vyake wa itha suilat na wakati watoto waliouliwa waliozikwa hai watakapoulizwa bi dhambi dhanbin qutilat wa dhanbi gani mliwa wa itha suhuf nushirat na wakati sahifa zitakapochawanywa mafaili ya matendo mafaili matendo yatakapogawanywa kwa wafusika wa idha as na wakati mbingu itakapo chanwa, chanwa. wa idha al-jahim na wakati jahanna itakapokelezwa wa idha al uzlifat na wakati pepo itakaposogezwa alimatanasun wakati wa matokeo hayo Itajua kila usima ahbarat machuma iliyoyahuhurisha yahurisha fala aqsimu bil na apa na nyota zinazo kwenda zikirudi Aljawari nyota zinazo tembea al na kurudi nyuma wal idha asasa asa. na apa na usiku unaporudi nyume nyume kwa pamazokiwa na asubuhi wa as-subhi idha tanafas na hapa na subuhi inapokunjuka ya haki cha Qur'an la kaulu rasulin karim kauli inayosoma na mjumbe mtukufu kwa agizo la Mwenyezi mjumbe mtukufu Jibril watin mwenye nguvu mjumbe nguvu na indadhi la arshi makan na mbele ya Mwenyezi Mungu mumbaarshi anacheo kikubwa. ni mjumbe mwenye kutiiwa huyo, thama kwa mbinguni. Amin tena mwaminifu Wa ma sahibukum majinuni. Na wala hakuwa sahbu yenu Muhammad kama ndaazim. Wala qadraahu bil ufuqil mubin. Na kwa kweli Muhammad alimuona mjumbe huyo Jibril katika maeneo ya anga ya lajuu maeneo ya anga juu la dhahiri wama huwa ala al-ghaib na wala Muhammad juu ya ujumbe wa Mwenyezi Mungu wa siri si sabahili si, habari za Mwenyezi Mungu alizotaka zielezewe kwa raja wake mtume Muhammad si sabahili si, bakhili wa wakuzepicha wama huwa biqawl shaytan rajim wala hakua haikuwa akisoma jicho anachokisoma Muhammad kuwa ni maneno ya mwenye mnyakure wa vimando fa aina tadhhabun mnakwenda wapi mnarudi wapi wakati kikasema kwenu kwa Qur'ani ni mchawi mumalenga mshairi mnakwenda wapi mnarudi wapi lipi tushike wama huwa biqawli shaitani rajim fa aina tadhhabun sio maneno ya kishaitani mwenye kwenu in huwa illa dhikrun lil alami. haikuwa kisomo hichi ila ni maonyo kwa wote wote. Lamansha amankum ayastaqim. Kwa yoyote anayetaka miongoni mwenu kunyooka. Yoyote anataka kunyooka kuelekea kwa Mwenyezi wake, basi mwongozo wa Qur'an ndiyo utakumfikisha. Wa ma Lakini nyinyi kwa nyinyi tu hamtotaka. Nyinyi kwa nyinyi tu hamtotaka kunyooka, unyooka. إلا أن يشاء الله رب دعك من يزغوا رب العالمين ملزي وضمبه وته صدق الله العظيم